44. Співчуття до комуністів Коли я повернувся до свого місця поряд із Дюпрасом Клер та Горліка Мінтонів, у мене вже була, завдяки Крозбі, нова інформація про них. Подружжя Крозбі не було знайоме з Мінтоном, але вони знали, яка в нього репутація. Їх обурило його призначення на посаду посла. Вони сказали мені, що Мінтона колись вигнали з державного департаменту за те, що він був недостатньо суворим до комунізму. Але поплічники комуністів, а може навіть хтось страшніший, допомогли йому відновитись на службі. Непоганий буфет там у хвості, – сказав я Мінтону, зайнявши своє сидіння. Хм, подружжя все ще читало рукопис, що лежав між ними. «Гарний бар у літаку». «Дуже добре, це приємно». Читання тривало, подружжя, очевидно, не зацікавилось моїм повідомленням. Аж раптом Мінтон обернувся до мене з кисло-солодкою посмішкою і спитав. «До речі, хто він такий?» Кого ви маєте на увазі? Чоловіка, з яким ви розмовляли в барі. Ми йшли туди, щоб випити, і біля самого входу почули вашу розмову. Ця особа розмовляє дуже голосно. Він сказав, що співчуває комуністам. Це велосипедний магнат Ел Лов Кросбі, сказав я червоніючи. Мене звільнили з приводу песимізму. Комунізм тут ні до чого. Це я була винна, сказала Клер. Проте нього не було доказів, крім листа, який я надсилала до Нью-Йорк Таймс із Пакистану. «Що ж ви там написали?» «Багато чого», – зіткнула вона. «Бо мене дуже засмутила неспроможність американців уявити, що хтось може бути неамериканцем та ще й пишатися цим». Зрозуміло. Але одне речення з цього листа раз у раз повторювали під час перевірки моєї лояльності. Зіткнув Мінтон і процитував лист своєї дружини до «Таймс». «Американці постійно шукають любові до себе в таких формах, яких вона ніколи не набуває». І в таких місцях, де її не можна знайти. З цим потрібно щось робити.